De falska lärarna ska drabbas av domen. Verserna 3 till och med 16. 3. Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförts trots det heliga. 4. Bland er har det nämligen näslat sig några människor som för länge sedan blev fullbestämda för domen. De är gudlösa och missbrukar vår Guds nåd till ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende härskare och herre Jesus Kristus. 5 Jag vill påminna er ni vet ju redan allt detta om hur Herren först räddade sitt folk ur Egypten men sedan dödade dem som inte trodde. 6 Och tänk på de änglar som inte slog vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han förvarade i underjorden med eviga bojor fram till domen på den stora dagen. 7 Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder som på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge. De straffades med evig gäld och är ett varnande exempel. 8 Endå beter sig dessa svärmare likadant. De skändar kroppen, de förnekar högre makter och de smeder himmelska väsen. 9 Ärkeängeln Mikael tilläts inte att fördöma djävulen med smädelser när han tvistade med honom om Moses kropp, utan sade, Måtte Herren tillrättavisa dig? Tio. Dessa människor däremot smädar det som de inte vet något om, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör det sig själva med. Elva. Vi är den. Vi har slagit in på Kains väg de ägnar sig som bilia mot villfarelser mot betalning det går under som kora genom sitt trots 12 det är blindskär dessa som utan att skämmas deltar i era måltider och bara tänker på sig själva det är måln utan regn som drivs förbi av vinden det är träd utan frukt om hösten ...och uppryckta med rötterna, dubbelt döda. Tretton. Det är vilda havsvågor med sina skändligheter som skumkrön. Det är kometer som det djupaste mörker väntar på för evigt. Fjorton. Om dessa människor profeterade Henock i den sjunde generationen efter Adam... Se, Herren kommer med sina tusentals heliga 15. för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom. 16 Det är knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. Det är stora i orden samtidigt som det smickrar dem som det kan ha nytta av